Modul 1, Aufgabe 3a 1. Wir achten instinktiv viel mehr auf die Sprache des Körpers, als wir meinen. 2. Botschaften der Körpersprache nehmen wir so schnell wahr, wie wir gesprochene Sprache aufnehmen. 3. Körpersignale aus anderen Kulturen bedeuten also oft etwas anderes, als man denkt.